Välkomna till veckans avsnitt av Stick With Us-podcast. Vi som sändar idag är... Det är jag, Eddie, som är med oss från Göteborg. Och Maria, som sitter i Oslo. Ja, det blev ett sånt här härligt gränsöverskridande avsnitt idag också. Ja, de andra är ju i på semester. Jajamän, så du och jag håller i rodret även den här veckan. Det Ja, så... Men idag tror jag faktiskt att ljudet blir lite bättre- det tror jag också. Jag tror vi har lärt oss lite sen ja. Men det är bra att vi kan göra så här också. Vi har ju faktiskt inte fått några klagomål på det. Så vi är ju glada för det. Supernöjda. Ja. Vad ska vi prata om idag Maria? Idag ska vi prata om någonting som står oss väldigt nära om hjärtat. Ja. Och något som också kanske har fått ner oss i stick för stickfördärvet. Ja, det är ju Ravelry. Det är helt avsnitt fullspäckat med Ravelry, vad det är och funktionerna kring det och sådär. Ja, så mycket det går att förklara i alla fall på en podcast. Men mm. vi ska försöka så gott vi kan. Såklart. Eh, och idag har vi även en eh, lite spännande intervju som jag ser fram emot i alla fall. Ja, det blir riktigt kul. Ska vi kicka igång? Det gör Det gör vi. Har du hunnit med att göra någonting sen sist nu då? Ja, alltså jag har jobbat väldigt, väldigt mycket faktiskt. Sen vi spelade in sist. Mm. Det blir ju så när man är borta ganska länge på semester. Så man har mycket att jobba i kapp, Plus att det är, nästa gäng har ju gått på semester nu. Så då får man hjälpa till att täcka för dem också. Och det är så tråkigt. Ja. <laughs> Nej då. Men så det har blivit ganska mycket jobb. Jag vill inte ha fått gjort så där jättemycket annat faktiskt. Men i helgen så hade jag en riktigt sån här härligt kreativ helg. Du var ju här på lördagen. Mm. Det var ju jättemysigt, vi satt i mitt kök och sticka och pratade om stickning och klappade på garn och tittade på mönster och bara riktigt nördade ner oss i vårat intresse. Ja, det var stickkaos i ditt kök. Ja, jättehärligt var det. Och sen så blev jag så inspirerad där så då fortsatte jag lite med att färga lite ull för att eh, Tour de Fleece började ju i lördags. Mm. Så att, då tänkte jag att det är lika bra att bunkra upp med lite nyfärgad ull också. Ja. Ja, och sen söndagen var jag helt ledig och min sambo var hemma och hälsade på sitt barndomshem. Så att, då hade jag verkligen ja, hela lägenheten för mig själv och bara strosa runt. Och jag vet inte spräng och spann massa och stickade massa och Härligt. Ja, så det har varit en jättehärlig helg även om jag inte gjort så mycket. Så det behövdes efter en sån arbetsvecka. Ja. Mm. Vad har du ja. gjort då? Jo, jag lärde mig inte så mycket efter förra avsnittet när vi pratade om ufon. Jag blev snarare mer inspirerad att starta fler ufon. Kan man säga. <skratt> Starta ufon? Ja, eller ja, jag har haft någon slags starta nytt bonanza här hemma. Jag vet inte vad jag oh, håller på då. med. Ja, fast jag stå, liksom, gör en provlapp här testar lite där och ja, jag har inte fått gjort något vettigt alls jag har påbörjat en ny sjal har gjort och tröjan den här, den här brunvita flagler tröjan som jag pratade om förra gången den har ju bara legat i ett hörn sen sist så att, eh, den har jag inte fått gjort någonting på sen har jag börjat på en, på vantar jag har gjort Och jag, har, jag, har på, jag ska Ha två kurser på Öland nästa vecka Och de har yes. planerat också Och det har ju tagit Ganska mycket tid i med ja, plus att jag har jobbat nu sista veckan också Just det, för sen börjar mm. din semester Mm Härligt. Och vi ska ju börja den på bästa sätt Ja, ja. Öland, nu är det inte långt kvar När ni är detta så är det bara två dagar Ja Tjo. Det ska bli jättekul men kan du inte berätta lite vad du sticker på just nu då? <laughs> det är så mycket olika. På. Framförallt är det den här sjalen då. Som jag har påbörjat. Mm, det, det är tantkoftas färgade filisilk. Oh, var det den du sticker på när du var hemma hos mig? Ja. Och den färgen är så fin. Så både du och jag bestämde oss för att nu måste vi faktiskt köpa in lite mer av den färgen. <laughs> så det räcker det den... till tröjor. Ja, det är det garnet som jag har pratat om. Att jag kanske ska repa upp min rington för att få komma åt garnet. Men då behöver du ju inte det nu. Nej. För vi lade upp en liten bild på Instagram. Och, och eh, länkade till... Eller taggade Tant Kofta där och sa... Det här vill vi ha! <laughs> Så vi hoppas att hon kan färga upp lite åt oss. Det tror jag nog. Ja. Och du har ju avslutat lite. Ja, men du... Vad är det för mönster på den där sjalen förresten? Som du mm. om det. Det, det ska bli en e ett eget mönster. Så jag ja. just nu håller jag bara på med en lång, lång, lång kant. Mm. Och den är på, nu kommer jag inte ihåg riktigt om det är på 25 masker eller någonting. Så det tar ganska lång tid. Och jag ska göra 37 repetitioner av den här mm. <laughs> diagrammet som är på 18 varv eller något sånt där tror jag. Men den är nerifrån och upp då, så det börjar liksom ja. med spetsbården. Ja, precis. Utifrån och in. Det blir, så har jag tänkt att göra: eh, Jag vill ha först en smal kant ytterst som är i en röd färg, och sen den här orange, vad ska man säga? Lite Klamotin. mandarin. Ja, ja. precis. <laughs> den spetskanten då är i den. Och sen har jag tänkt att göra de här randarna, de här två, Snyggt. i kroppen. då mm. och Kanske att jag ska göra några lyfta masker emellan så att färgerna går in i varandra också. Mm. Och kanske integrera minskningarna där i med. Jag har inte riktigt kommit fram till det än. Jag får se hur yeah. det blir. Men, men jag hoppas att det blir bra. Det kommer bli mm. väldigt fina färger i alla fall. Det låter urtjusigt. Men fläggler har det inte blivit någonting mer på sen <laughs> Nej. Jag har kommit till midjan och sen ja, det blir tråkigt att öka nu. Ja. Tycker jag. <laughs> så, så jag får vila lite grann. Men det är väl härligt. Ja, Aha. men nu vill jag höra vad du har avslutat för någonting. För du har ju faktiskt gått igenom din UFO hög lite. Ja, eh, först och främst så är jag klar med min svarta kashemirkofta. Mm. Mm. Eh, och den blev jätte, jättefin. Den är ganska simpel med två spetspaneler fram. Eh, och sen är resten slätstickat. Mm. Och den, så det är en liksom bra tröja som man kan ha till allt... Jämt. En sån här som saknas i garderoben och som dessutom är ett för att det är i Kashmir. Ja. Den är som ett, liksom ett fluff. Den är jättefin. En riktigt bra baströja. Ja. Kan man säga, eller ofta. Ja. Och sen har jag sett på jättemånga ganska tätt med alltså svart-blanka, amulerade. Men lite så här, om du tänker i olje. Olje per, per, mm. eller liksom oljeutsläpp mm. eller liksom olje i som ett vackert oljeutsläpp ja. Den Den typen det är porslinsknappar som jag köpte på second hand som är eh, från 50-talet. Mm. i Oljeutsläppsfärg. Och de, de blänker så där, skiftar lite, det är ganska svårt att förklara. Nej, jag tycker det går jättebra. Ja. Så det har jag sett på också. Mm. Eh, och sen så var jag ju lite orolig att, eh, garnets, om garnet skulle räcka. Men då var ju Eva så gullig och la in ett, eh, ett meddelande att hon hade mer garn i samma färgbad. Så jag behövde inte oroa mig. Det var ju hon jag köpte det av eh, på Syv. Det är Men, perfekt eh, att få, få sådana meddelanden liksom. Ja, <laughs> Men vet du vad? Jag hade alltså 43 centimeter kvar av garnet när jag eh, maskade dem. Så ja, det är det, riktigt, det, precis. Det är helt otroligt. Ja. <laughs> är det tur ja. eller skicklighet? Ja, det är nog lite, lite envisighet kanske. Det. <laughs> ja, så att, den blir jättebra. Det är jättenöjd med och det ska bli jätteskönt att få börja använda den. Ja. Mm. Mår det dröja i tagen då Nej, men det tror jag inte. För den är ändå ganska tunn. Så att, ja. liksom, man kan ju ha svarta koftor även på sommaren till någon liksom, härlig sommarklänning. så ja det är sant. Och sen så har jag faktiskt En liten fanfar vill jag ha nu för jag har faktiskt ba, ba, da, ba, da. min barnkofta. Ja. ja, och det tog bara ett år. Och sticka en liten kosta till en nyfödd. Ja. och den har jag stickat. Den är i bomull. Och oket är, eller ner till att du tar av från armarna. Jag har stickat den uppifrån och ner, så ända ner till armarna så är det rött. Och sen när jag kommit ner till underarmarna så har jag plockat upp och stickat resten i grönt. Mm. Och sen har jag broderat på hela det röda, eh, den röda biten. Små svarta kärnor. Så det ser ut som en vattenmelon. Åh! Oh. Ja. <laughs> Vad fint! Ja, och den idén fick jag från eh, en eh, kofta som jag sett som Ellen Deikos har gjort ja just det. Så hon har gjort något liknande. Så jag gud vilken bra idé. Så då mm. gjorde jag en sån. Och sen har jag satt på olika olikfärgade knappar från mormors gamla knappstash. Mm. Så att den blev jättefin. Och som du, precis som du sa, det tog bara en kväll. Eh, och det känns så himla skönt att ha, yes, har jag gjort det, tagit tag i det. det. var inte dåligt. Jag kände, Nej, det var faktiskt väldigt nöjd. Och sen kände jag att jag var lite tvungen, både för att jag pratade om det här nu att jag inte fick lägga upp någonting för att jag hade avmaskat ett UFO. Och vi ska ju faktiskt få stickläger och jag, då vill jag lägga upp saker. Ja. Så att, mm. Och jag har börjat öva på det där, med att lägga upp saker då. Ja. Men är ett litet undantag också. Då får man lägga upp saker. Ja. Det, kom, det kommer jag göra. Men det känns skönt i alla fall att få bli klar med två grejer också. Mm. Mm. Så jag stickar väl inte på något sådär. Alltså det är klart att jag, jag sticker på mina pågående projekt. Med den här handspunna koftan och mina misoni och sånt där. Men jag har inte stickat så jättemycket på dem sen jag blev klar med de här projekten. Den jag faktiskt mest spunnit eftersom det är Tour de Fleece då. Ja, just mm. det. Jag började jag gick ganska mycket där. Jag gick ut med en... Eh, vad heter det? En, från Easy Nits, ett färgat toppspann i eh, Polworth och Kamel i tokgalna färger som ser ut som så här Eminem karameller, ni vet mm. så här Smarties fast med jordnötter i. Och sen har jag, nu har jag gått på en jättehärlig eh, Baby Alpaca Silke som är så här jättelyxig. Det var faktiskt när jag färgade i lördags. Ja. Den är lite röd, röda nyanser och, ja, det känns jättelyxigt. Det ska nog bli en sjal. Jag tänkte jag skulle tre-trådsplaya Så den blir så här rund och härlig. Ja, oh, fint. fint. Mm. Vad kul. Jajamän, så att, ja, nu kör vi. Tordeflys känns jätteroligt. Och det känns extra kul nu att eftersom jag ska borta en vecka sen på Öland så får man, känns det extra peppande nu. liksom. Ja, mm. det är bra. Och vi har ju startat en tråd med på Ravelry. Just med det. Flash Your Stash. Det är inte så många som har vågat än. Nej, jag har faktiskt inte lagt upp någon bild än. Jag får väl Nej. ta det. Jag har ju lagt upp min Göteborgs stash. Mm. Har lagt upp. Den är inte så där jättestor i Norge. Så att jag har inte tagit på den än. <laughs> men. <Gäll. laughs> men den, någon jag verkligen är imponerad av är Mia. Ja, gud ja. Som har lagt ja, det... upp alla sina U-fon. Ja, det är blogginlägget hon gjorde med alla sina UFO. Den är he helt fantastisk. Tack så jättemycket Mia för att du delade med dig det, det känns så bra att man ja, det inte känns har bra. samma... Just, ja, och att vi, att vi kunde inspirera till att det, man behöver inte skämmas liksom. Nej, precis. En stor till Mia. Ja, vi, vi länkar till det. Ja, har ni inte sett det så måste ni gå in och titta. Det är grymt Verkligen. Ja, vi kanske skulle lägga upp en tråd om det också. Ja, men varför inte? Måde... Flash your UFO. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Reveal your Area 51. <laughs> ja. men... men vad säger du? Ska vi dra vidare på veckans tema? Det tycker jag. Ja, veckans tema är ju då revelry Och vad. Är då Ravelry egentligen? Vad skulle du, hur skulle du beskriva Ravelry Maria? Ja så jag brukar förklara det för andra. som Mugglers. som <laughs> <laughs> Alltså sådana som inte stickar. Ja. Så brukar jag säga att det är som Facebook. Fast för <laughs> folk som stickar. Exakt så säger jag också. <laughs> <laughs> Och det är ju en ganska tydlig förklaring. Mm. Och plus att de flesta är snälla mot varandra också. <laughs> Exakt. Så och det, det finns ju alltså så otroligt mycket funktioner som man, man hittar bara nya hela tiden. Mm, verkligen. Och, så då tänkte vi att vi skulle gå igenom några av dem. Ja, det tycker jag. Hur ja. länge har du använt röver förresten? Jag tror att jag gick med i, kan det vara februari 2010. Oj, är det ganska länge då. Ja, ja. Jag startade 2007 tror jag mm. börja beta versionen. Men eh, sen, jag, var ganska, jag började sticka i, i januari 2010. Så jag var ändå ganska snabb på Ravelry efter jag började sticka. Mm. När, hur länge har du varit med? Eh, september 2010. Ja. Mm. Eh, och det var också precis när jag hade börjat. Sticka det var när jag stickade mina första raggsockar så var det någon som sa typ gå in på Ravelry där finns det gratis mutter åh vad bra tänkte jag så skapade mm. jag ett konto men sen så hängde det nog inte där direkt i början liksom. nej jag tror det är väldigt många som har konton där som egentligen inte använder dem för det ser nej. man ju ibland mm. någon som stickar något men de lägger inte upp projekt nej det är sant jag tycker att Ravelry är helt fantastiskt Ja. Verkligen helt fantastiskt. Alltså alla de smarta funktionerna man önskar finns eh, eller ska finnas finns ju på något sätt. Alltså, det, mm. det finns så himla mycket smarta lösningar. Som, nej, men vi, ska, vi ska prata om eh, funktionerna och sen, så ska vi gotta ner oss också vad vi tycker är de bästa funktionerna. Våra favoriter helt enkelt. Mm. Men vi kan ju gå igenom My Notebook mm. kan vi mm. börja med. Det är ju nog den fliken som man egentligen använder mest. Det är ju den som tillhör din profil. Den profilen som du skapat dig på mm. Och under My Notebook, högst upp, så kan man lägga till sina projekt. Mm. Och där lägger man upp bilder på vad man har stickat, till exempel. Och man kan lägga till när man startade det, sitt projekt och när man avslutade sitt projekt. Man kan länka till vilket garn man använt. Alltså vilket typ, vilket garnmärke och hur många meter det var. Man kan också skriva in hur många meter man använde till sitt projekt. Till exempel att ah, men jag stickade det här av jitterbugg. Och det gick åt eh, eh, 0,75 härvor till exempel. Och då räknar du över ut hur mycket meter du har kvar. Mm. Och då är det lätt för dig att matcha ihop det till nästa, till nästa projekt. till exempel För du vet hur mycket du har kvar. ja Och sen är det jättebra att gå in och titta på andras... Projekt. Exakt. Ja. Du, kan, du länkar också även mönstret som du stickar där. Mm. Eh, och då kan du se vad andra har gjort av samma mönster. Eller vilket garn de har använt. Eller om de har några eh, notes. Man skriver i små notes. Mm. Eh, ja, är om man, man gör man någon ändring. Gick, ja. ja, precis. Och det, jag Så tycker det är jättebra ibland för vissa mönster anger. Väldigt överdrivet. Mycket garn som går åt till exempel. Och då kan vi vara jättebra att gå in på någon mm. annan som har stickat en medium till exempel. Så kan man gå in och titta mm. hur mycket gick egentligen åt. Så mm. det tycker eller, jag är jättebra. Ja, Eller till exempel att oh, men det här är en kofta som ska stickas i eh, bomull. Men jag vill sticka den i ull. Finns det någon annan som har gjort det? Så kan man mm. gå in och kolla det också. Hur den, hur den ter sig liksom. Ja. Mm. Så att det är... Ja, nej, men, eh, My Projects, fantastiskt eh, funktion, där du kan ja, men, hur mycket saker, och du kan även eh, tagga olika länkar i My Projects. Du kan mm. tagga eh, till exempel eh, om du är med i någon lång, så kan du tagga den där, eller om du bara vill tagga att du vill ha en shawl, eller om du bara vill tagga st eh, Stickoras podcast till exempel, så kan man tagga det också. Mm. Så att, eh, ja. Sen kan man ju man kan använda de här taggarna för att organisera sina projekt mm. också. Så får man flikar där uppe. Som jag, alla som jag har lagt till som cardigan. Då hamnar alla kofter i den här fliken. Så att antingen så kan jag se alla mina pro projekt. Eller så kan jag gå in på respektive flik. Om jag vill se alla mina halar eller alla mina tröjor. Mm. där Och det, ja, det tycker jag också är jättebra. Bra. Ja, Sen kommer vi till den funktionen på, som jag nog använder flitigast, och det är den som heter stash. Jag ja. pratade ju om förra veckan att jag har allt min stash på Ravelry, för jag har ingen översikt. De ligger nedknödda i fryspåsar i en stor resekoffert här hemma. Så att jag kan liksom inte gå där och rotas liksom på det sättet, utan jag får överblicken i, eh, i Ravelry, helt enkelt. Mm. Och då skriver du in där, du länkar varje garn, för alla garn som finns inlagt redan i Reveleys databas. Inte alla, men de allra allra flesta. Det är väl några sådana independent garn som kanske ja. inte finns. Det är sällan man stöter på ett garn som inte finns. Exakt. Så då länkar man dem där och då räknar de själv ut hur många meter det är på ett sånt nystan? För de uppgifterna har du över redan. Och så kan du skriva in vilket färgbart du hade till exempel, eller vilken, vilken färg och... Ja, alla sådana uppgifter som du tänker behöver. Och så kan du ladda upp en bild. Mm. Och sen och... kopplar du det garnet till projektet. Mm. Så då ser man hur mycket som återstår av det garnet ifall du har använt hälften. Mm. Så står det. Du hade så här mycket och nu har du kvar så här mycket. Exakt. Och det är det som är så bra tycker jag när man ska sticka restprojekt. och sånt Att man ser hela tiden hur mycket det går åt. Sen, jag brukar väga mitt garn för att få reda på hur mycket jag har kvar. Ja. Jag sticker någonting och sen väger jag resterande. Mm. Och kolla, ja, hur mycket har jag kvar av det är garnet. Ja, det gör jag också. Mm. Det är riktigt bra. Och sen kan man ju köpa och sälj Extra. där också. Mm. Den funktionen har inte jag använt direkt. Det är en, en gång faktiskt som jag kontaktat en. För jag skulle köpa något på Sagan, tänkte jag. Mm. Och då hade hon glömt att ta bort det. För då var den här sålt. Men riktigt. annars har jag inte använt det. Nej, jag har inte heller använt den så mycket. Sen så kan man ju flytta sitt garn också. Alltså om, jag har, om jag har valt, om jag stickat ett par strumpor i mitt garn till exempel och jag har inget garn kvar för jag stickade dem, jag stickade dem upp ifrån, eller nerifrån och upp tills garnet tog slut, då kan man flytta sitt garn till en funktion som heter Used. Och då hamnar det inte i stashchen längre. Så att nästa gång du ska sticka något så behöver du liksom inte alltså blanda ihop om du hade det i garnet eller inte. För då kan mm. du kan flytta över det till den som heter att det redan är använt helt enkelt. Och är det så att man har en väldigt stor stash så finns det en sökfunktion också. Det kan ju vara bra att ha med. Ja, och sen så kan vi lägga upp bilder på Garnet såklart. Ja, och det finns ju bra appar som man kan använda för det också. Mm. Men det kan vi lämna till ett annat avsnitt kanske. Ja, kanske. Så det är väl den funktionen som, är, som jag använder väldigt flitigt. Det är den som heter stash. Det är där jag har kontrollen. Ja. Använder du den mycket? Ganska mycket. Jag gör det i mm. perioder. Jag kan inte säga att jag har ens hälften av mitt garn där. Nej. Men jag började med att vara väldigt duktig att lägga upp halva nystan och allt möjligt där mm. Just för att ha kontroll över restgarner. Mm. Men nu är det mer att ifall jag har varit på semester och handlat mycket garn, då lägger jag in allt det. Mm. Men går jag bara och köper något garn så lägger jag inte bara in det. Sådär, mm. utan det, jag gör det i Etapper, kan man säga. Det tar ju lite tid också. Ja, fast då är de här apparna ganska bra. Ja, det är sant. För då är det bara att ta kort med, med telefonen och lägga upp det. Mm. Mm. det funkar bra. Ja. Men nästa är en, något som jag inte använder. Det är okay. Q. Använder du inte den? Nej. Ah, det gör jag. Det, jag förstår principen, mm. men inte när folk har sådär hundra stycken i sin kö. Då, då förstår jag inte principen längre. Men det håller jag med om. Jag, tyck, jag skiljer ju på Q. Och så den som heter fav Som är under. Eller favorites. Mm. För mig är favorites. Det är liksom projekt som. Ja men de är snygga. De kan fundera, de funderar ändå på att sticka. Eller det är bara någon annan som och den är jättekol Och jag inspireras av det. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men Q för mig. Det är projekt som jag kanske till och med har garn till i stashen. Som jag vet att jag vill sticka. Eller som. Ja, som verkligen är på gång att bli projekt. Mm. Eh, och där har jag väl ett tjugotal mönster kanske, totalt. Jag var inne och tittade min, jag har två. <laughs> <laughs> ja. Men jag ändrar mig hela tiden mm. också. Jo, men det gör man ju. Det skulle inte fungera för mig att följa en sån. Jag har gjort det vid något tillfälle kanske. jag mm. men... följer ju den inte men det är ju som att ja, när man ska gå in eller kanske vill lägga upp en ny kofta så kanske jag bara kollar, men vad har jag för något i kö? Jo men den här just är den jag vill sticka eller nej, jag vill hellre sticka den här som bara ligger bland mina favorites men nu blev jag inspirerad till exempel mm. uh -huh. men som sagt jag håller med, det finns ju folk som har tusen projekt i sin kö <laughs> då har det tappat sin funktion lite <laughs> ja. men favorites använder vi? ja, det gör vi väldigt mycket Använder du taggar där? Ja det gör jag. Jag taggar dem efter kategori typ cardigan eller shawl eller mittens eller sådär. Mm, det gör jag också. Och ibland, det något särskilt. det om jag till exempel är på jakt efter saker med fläter. Mm. Då kanske jag skapar en egen tagg just för dem jag hittar då. För Aha. att jag vill kunna hitta den snabbt igen. Mm. Sådär. Men favorites använder jag jättemycket. Mm. Men sen är det så att jag lägger till ett projek projekt som favorit. Mm. Mm. Då, då taggar jag aldrig dem. Okej. Okay. För att jag vill hålla isär dem lite. Aha. Men det är bara mönster. För egentligen det är det enda jag stör mig på med, med uh, Ravelry. Att man inte kan sätta ut hjärtan. på, just. alltså Jag vill ha en skillnad på like och favorites. Ja, just det. Och det tycker jag är ja. lite synd. Ja, just det. För ibland så vill man ju liksom bara... Visa sin visa. Precis. Men att den kanske inte ger mig något som favorit om man säger så. Nej, det är att man, för Favoriterna vill jag ju titta i när jag vill komma på vad jag ska göra. Just det. Så, för, för då kan man ju göra det även för någon som bara gjort en kul grej liksom. Mm. Sådär. Så, det, det är så den funktionen saknar faktiskt. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om. Jag brukar ju sig tagga projekt. så alltså det kan ju vara till exempel att... Om man den här, eh, jag skulle jättegärna vilja göra eh, eller det kan vara till exempel jag pratade om något avsnitt att jag inte tyckte Whippoorwill var så himla fin innan tills jag såg ett projekt som var shit nu blev jag jättesugen mm. för den här var så fin. Då taggar jag ju den, det projektet som fick mig sugen. Liksom. Ja, men det har du rätt i, faktiskt för det har jag gjort några gånger med. Att jag mm. tatt, tatt, att något är help eller inspiration mm. har jag sett på vissa Faktiskt. Mm. Om, det är något, om man ska sticka en tröja till exempel, och så mm. ser man att någon har skrivit jättemycket hjälpsamma saker. Just det. Då är det väldigt svårt att hitta den igen. För även om jag klickar helpfull, så tror inte jag att den. Jag tror inte den läggs någonstans. Nej. På mig, hos mig. Jag tror inte det. Men sen så kan man även lägga in till exempel foruminlägg. Kan man lägga till som favoriter och. Designers kan man lägga till som favoriter. Och ja. Man kan till och med lägga in annonser som favoriter. Okej, okay, ja, det visste inte jag. Det är faktiskt jättesmart. Mm. Jag brukar mest använda den mönsterfunktionen om man säger mm. lägga mönster. Ja, jag med. Mest. Mm. Och Sen har vi ju den fliken som heter Friends. och Där kan man lägga till sina vänner mm. som man har. Man kan lägga till oss till exempel. Ja. Ja, det får man gärna. Ja, absolut. <laughs> och vi heter, jag heter Eddis Blog. Ja, och jag heter Maria Olsson Nitz. Exakt. Men ni kan ju bara söka upp oss annars på stick stickpodcastförordnet. Om ni vill. Ja. Ni kanske inte vill <laughs> <laughs> det. Kanske inte. Och då får man det också. <laughs> för det är väldigt kul tycker jag att... I början så tror jag bara att jag hade vänner som var sådana som jag faktiskt kände. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul och när man har sådana som man inte känner med- för man får så mycket inspiration av dem. Häckligen. På den vännerfliken så kan man välja till en flik som heter See Friends Activity. Och den älskar jag. Mm. Där ser man allting som mina vänner har köat eller likat- eller själva laddat upp. Eller kommenterat. Det, eller kommenterat på. Och det är jätteroligt att bara sitta och bläddra där och bara hitta nya fina saker- Mm. Det är en sån flik som jag går in på. Varje gång jag går in på Ravelry så kollar jag på Friends Activity. Jag med. Jag, bl <går> jag bläddrar tillbaka ända tills det jag såg senast. Jag med. <går> så jag tittar på allting som folk har lagt in. Ja, det gör jag med. Och det är verkligen inspirerande alltså. Ja, jag. det är nog det... där. Alltså där får jag nog mer inspiration än vad jag får från. Till exempel om man går in på nya mönster. Eller topplista på mönster. Mm. Det håller jag helt med om. Verkligen, och många av ens vänner har ju samma smak. Och mm. många har helt annorlunda. Så att man får ju också se saker som man aldrig någonsin förmodligen skulle se sett annars. Ja. Så det är jättekul. Och det som är roligt också tycker jag det är att man hela tiden hänger med på vad folk gör. Alltså man missar liksom inte om någon har laddat upp ett nytt projekt. Och då kan man gå in och kommentera. Och ja, nej men det är jätteroligt tycker jag. Som jag såg ju faktiskt att du hade gjort klar din vattenmelon-kofta. Ja. <laughs> du visste den. <laughs> ja, jag låtsas som jag inte visste det <laughs> <laughs> Bra låtsas <lossad. laughs> Men eh, Ska vi gå vidare till Groups och events mm. Använder du den? Jag använder faktiskt den ganska mycket mm. eh, Och det är ju just de här Forumen som vi pratade lite om Till exempel Tour de Fleece forumet Kan man hitta där Mm. Man kan hitta den Spinner in Sweden. Man kan hitta våran stickoras podcast. Man kan hitta ja, men allt möjligt. Jag är till exempel med i en grupp som heter Botanical Knits Som bara är från den här boken Botanical Knits När folk stickar de mönstren och har frågor om det. Och inspirerar varandra. Och det finns liksom allt möjligt där. Och sen till exempel nu när jag var i, i väg och reste i Hongkong. Så gick jag in på Groups and Events. Och så sökte jag i sökfunktionen Hongkong. Och fick upp en som hette Hong Kong Nickers eller någonting sånt där. Vi klickade in på den gruppen och där hittade jag en sida där folk hade skrivit alla garnaffärer i Hongkong med adresser. Och även gjort en liten sån här Google Earth-karta med liksom alla de här positionerna. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och det hade jag aldrig hittat annars om jag inte hade gått in och sökt via Revelly. Nej. Det är ju riktigt använder bra. Du, använder du det mycket? Jag går inte in den vägen. Jag brukar använda okay. den här toppfliken istället på, där det står Aha. forum. För då får man upp alla inlägg så kan man sortera där också. Så jag har, de är oftast kollare. Vi kan komma till den sen. Mm. Det är den jag går in på först. I alla fall. Okay. Du går inte in på dina grupper där så mycket. Du har ju också en grupp där ju. Ja, fast jag går in på den från forumet. Eller forum ah, okay, okay. länken. Fast om jag ska söka upp en ny grupp så går jag nog in där tror jag. För mm. den här groups and events finns ju på ett ställe. Sen finns det ju en annan som bara heter groups där uppe med. Jag vet Just inte riktigt det. vad skillnaden på de två är. Ja. Nej, men inte jag heller faktiskt. Nej. Många, mycket av det vi pratar om nu kommer ju som återkomma i de här fliken här uppe sen. Men vi, vi ska försöka dra igenom allting. Ja. <laughs> Så pedagogiskt som möjligt. Ja. Mm. Och sen nästa är Nidus. Använder du den? Aldrig. Gör du? Jag gjorde det kanske första månaden. Ja. Men eh, nu har ju ingen det är helt oorganiserat på mina stickor. Jag, och jag förstår principen där också för då, mm. då kan man till och med skriva ut ett litet kort att ta med sig Så man vet vilka stickor man har. Mm. Det är jag det känns typ att jag mest har alltså jag har de stickorna jag använder typ jag har jag inte de här jättestora så många storlekar liksom. Nej. alla de vanliga <laughs> har man ju nu på något sätt. Därför mm. känner jag inte något behov av det. Nej, det är sant. Men jag hade istället velat ha, ha en förteckning över i vilken gamla stickning som stickorna sitter i. Det tycker jag hade varit bra sånt istället. Var är mina stickor? Ja, i stash finns sånt. Varför varas det här garnet? Det borde vara ja, en sån. Varför varas de här stickorna? Det <skratt> ja, är ett smart jag måste jag säga en sak som är smart Med det här med sina projekt också Där kan man ju skriva in vilken stickstorlek man hade Till ett visst projekt, det gör jag alltid mm. Det är ju jättesmart när man Väl själv topparna sen Från något UFO till något annat projekt och man sen ska ta tag i det här UFOt och inte har någon aning om Vilka stickor man hade Då ja. kan man bara gå in på Ravelry och kolla det Ja, vad gjorde man innan Ravelry? Ja, <skratt> det undrar jag med Jag la väl några lite lapp i den där påsen, kanske Med vilka stickor man hade. ja Mm. No, men något jag glömde att säga var ju också att de, många funktioner har ju även så att man kan skriva ut Excel-dokument. Oh. Till exempel Stashen. Mm. Den kan man få upp i ett Excel-dokument. Det är fantastiskt. helt fantastiskt. Ja, fantastiskt. Eh, Ravelry har lärt oss att eh, organisera våra liv. Ja, <laughs> <laughs> precis. Mm. <laughs> Sen under Nydelsehooks eh, så finns det Library-fliken. Mm. Där kan man spara sina köpta mönster, om man kan spara gratis mönster också. Men jag sparar faktiskt bara de mönstren som jag har köpta. Mm. Eh, eller jag lägger in, om jag har köpt en tidning så brukar jag lägga in tidningen där också. Då har man en bra sortering på vilka mönster man har, om man säger. Mm. Däremot, gratis mönster och sånt brukar jag bara lägga som fav, eller favorit. Jag försöker sortera det på det sättet. Hur mm. använder du eh, Library? Jag använder det jättemycket. Jag mm. lägger in alla mina böcker och alla tidningar mm. och alla, alla mönster. För om det är så att jag tycker väldigt mycket om ett gratis mönster. Mm. Men jag inte har, har tid att sticka det just nu. Mm. Så har det hänt att de tar betalt för dem sen. Så, mm. så därför brukar jag faktiskt ladda ner dem. Så att jag har dem. Mm. Mm. Ja, men det, jag gillar just den här funktionen att man kan lägga upp sina böcker och tidningar där. För annars kan det vara ibland väldigt svårt att veta vilka mönster man har ja, men på sådana ställen. Mm. Och ibland kan det vara till exempel att man letar efter om jag ska sticka en skal i 50-årsprocent till eh, vad det nu kan vara, min pappas fru. Mm. Då kan det vara kul att gå in och kolla, men vad har jag för skalmönster redan tillgängliga? Och men den här, och den är snygg, den hade jag tänkt på. Mm. Det tycker jag är väldigt smart. Det tycker jag med. Mm. Det gillar jag. ja. –Och sen har vi messages. –Exakt. Och det är precis vad det låter. Ja. Det är liksom en ja, privata meddelanden till vänner. eller. Ja, man kan skicka till alla, man behöver inte vara vän med dem man skicka meddelanden till heller. Nej. Och sen kan man spara där, så mm. att man kan få lite ordning på det också. Min är ju hemskt min inbox. Ja, min med. Jag, raderar liksom aldrig. Jag, jag är med. Göra det aldrig. Jag är typ 25. Jag och De vet jag väl att de är viktiga. då– Jag flyttade över till den andra stället. Så att. Precis. Men det är vad det är. Mm. Och sen bloggposts. Använder du det, det någonting? Nej, aldrig. Gör du? Ja, någon gång har jag gjort det. Och mm. Det är alltså att man kan länka en bloggpost till ett specifikt projekt. Om man till har skrivit om det på bloggen. För då kan man gå in. Eller för, då ser man det från projektet. Så kan man gå till det blogginlägget. Exakt. Jag ska man skriva det igen på projektet. Mm. Men Precis. Jag är lite lat tror jag, för det. <laughs> ja. Sen har vi contributions. Mm. Som är där man lägger till mönster. Om man vill publicera egna. Just det. Och om man vill adoptera mönster. Som det heter. Där man, om man till exempel hittar ett mönster i en bok och mm. den inte finns på Ravelry så kan man själv adoptera det mönstret och lägga upp det Just det. då blir man editor för det mönstret mm. och då går man in där och sen kommer ju en, den sista fliken där Sjuja har jag skrivit på den vad är det för ah. Purchases där kan man se vad man har köpt <laughs> <laughs> Oops. Oops. så den, den tittar vi inte på Nej. Och sen så kan man ju såklart, om man går in på sin notebook, så kan man ju gå in på sin egen profil också. Så kan man skriva lite om sig själv och ladda upp en bild och länka till sin blogg och sådana där saker. Mm. Ja, det är förresten jag hittade att jag hade blivit medlem i september 2010, för det var inte så att jag kom ihåg det. Nej, Nej det står ju där allt sånt. Ja. Och sen så kan man välja själv hur mycket man vill lämna ut av sig ja. själv också. Men... Absolut. Men sen kan man länka till allt möjligt om man har Twitter-konton tror jag funkar. Mm. Pinterest och Facebook. Det finns mm. alla möjliga olika länkningar man kan göra där. Så att man kan köra ihop allt alltihop. Jag hoppas att ni har stenkoll på My Notebook nu då. Ja. Det kommer in, ett förhör. Alltså, nej, exakt. <laughs> nej, men, har ni frågor så diskuterar vi såklart i vårt forum på Reverie. Och forumen hittar ni ju nu då. Precis. <laughs> Man går in och söker på det. Så att det är toppen bra. Ska vi gå vidare där i den här stora bannern där uppe eller? Precis. Ja. Tar vi de horisontella flikarna? Ska vi horisontellt. Vi ja. kommer till den som heter Patterns. Mm. Och det är ju det stora mönsterbiblioteket. Mm. Och jag kan tycka att det är helt fantastiskt. Jag brukar inte kolla in, man kan ju, när man kommer in på pattern sidan så finns det typ de fem mest sökta mönstren under dagen, kan man få upp där, precis när man klickar in. Eh, kan man klicka och kolla på dem. Man kan även få något som heter You, my, may, heter det? you may Like, mm. och då är det liksom baserat på vad du har som favoritet tidigare. Ja. Och vänner, är det vänner också? Eller det är lite olika saker de baserar det på, tror jag. Kanske det. Jag tror det. Och, ja. Ja, om man tycker har tyckt om något annat av den här designen innan så kan det hända att man tycker om det här. Och det är nog ganska intelligent ändå, den där funktionen, mm. tror jag. Mm. Ja, men det tror jag med. Däremot den funktionen som jag tycker bäst om, det är ju den som heter Advanced Search. ja om Man klickar in där. Då kan du ju screena på allt. Du kan söka på ett ord. Du kan mm. söka på en... Eh, garntjocklek, du kan söka på hur många meter du har, du kan söka på om det ska vara en sjal eller om det ska vara en hatt eller om eh, det ska vara till ett barn eller en vuxen eller en man eller, ja. alltså, den är Allt. helt fantastisk och det kan vara, man kan, man kan skriva på olika saker till exempel mm. ah, men jag vill sticka en skal. jag har så här många meter i den här tjockleken och eh, jag vill att den ska finnas eh, tillgänglig på Ravelry eh, antingen som betalmönsteren med, eller gratis, men att den ändå ska vara nedladdningsbar. Mm. Om man söker på det så kanske du får tio sidor med träffar. Och så är det bara att välja och raka. Ja. Och sen är det designelement, allting kan man söka på. Konstruktioner. Ja, mm. Eller om man inte tycker om att sticka efter diagram till exempel. Och bara vill ha skrivna instruktioner så kan man söka på det. Och det finns hur mycket som helst som man kan filtrera med. Har du något mer att tillägga om... Eh patterns eller ska vi dra vidare mot yarns? Jo, jag har en bra övergång där från patterns till yarns. Det är att man kan gå in från patterns till och titta på rekommenderade garn till det mönstret så kan man se de som andra har använt tidigare. det brukar jag använda mig av väldigt ofta. Just, ja, det, det är en jättesmart funktion. Ja. Det tycker jag också. Mm. Om man är så där jag har inte just det garnet, men jag skulle vilja använda något annat. Just det. ja. Men den fliken som heter Jarns, då brukar du gå in på den. Jätteofta. ofta. du det? Ja. För att jämföra olika galer och söka efter garner. Ja. En annan sak som är lite gömd där, det är också att hitta garnbutiker. Just det. Det har... är intressant. Ja, för den tycker jag är lite. Det är inte självklart tycker jag att den finns där. Så den är lite så svår att hitta. Mm. Men där kan man söka efter garnbutiker i närheten där man bor eller bara skriva in vart man är någonstans. Så mm, exakt. Det är jättebra att ha på semestern. <laughs> ja, den hittade jag ganska nyligen. Den har inte jag riktigt hängt med på innan. Den, äh, garnbutiken är där precis. Nej, det var i Hongkong då. <laughs> så du använde. Ja. <laughs> Nej, då gick jag in via forumet faktiskt. Ja. Jag sökte på forumet där för att hitta dem. Så att ja. Men det är en jättesmart funktion. Däremot så brukar inte jag gå in så ofta faktiskt på den fliken som heter jarns. Nä. Utan när jag går in och kollar på, jarn, eller på garn så är det oftast via ja, men, eh, något projekt eller något mönster som jag gillar. och så här, Vilka garner har de använt? Och så jämför jag den vägen. Eh, mm. Eller om jag själv ska stasha ett eget garn då. Mm. Då brukar jag kolla. Men eh, jag brukar inte liksom gå in den på den garnfliken så ofta. Nej. Ty tyvärr. <laughs> Nej. Men sen går jag ofta in där också ifall jag ska söka upp en speciell färg på ett speciell Garn. Ah, okay. Då kan man söka upp det och så kan man se senaste stashade, eller man kan gå in och titta på projekt med det garnet. För då mm. kan man få upp, för ibland kan det vara väldigt svårt att veta vilken färg det egentligen är när man tittar i en ganaffär. Men så kan man se uppstickade projekt istället, och då kan man Just få mm. mer en känsla för vilket, vilken färg det egentligen är. Det är jättesmart. Så brukar jag också söka till exempel om man, om man klickar från sin stash. Så kan man ju sö söka på äh, det garnet att man, gör liksom, att man kan se de projekten som är stickade i det garnet. Och då mm. kan man ju söka på typ färgen där eller färgbadet eller, äh, eller namnet på färgen om den heter något speciellt eller så. Mm. Jag brukar använda den vägen istället. Jag brukar faktiskt inte gå via garn garnfliken men nu blev jag lite sugen på den nu när du berättar så smarta funktioner. <laughs> ja. ja, och sen nästa, people. Använder people. du den någonting? Ja, men det gör jag. Äh, därifrån kan man ju söka... Eh, på vänner eller på eh, personer som man, eh, som man vet om man vet, man kan skriva in i sökfältet namnet om man säger. Sen så finns det en väldigt kul funktion där tycker jag som eh, där man kan se folk som har eh, projekt eller köade mönster gemensamt med en själv. Mm. Det tycker jag är väldigt kul. Då kan man kunna kolla. Åh men den här personen har 20 gemensamma projekt med mig. Vi har nog samma smak. Och så kan man klicka in på henne och så kan man kolla hennes. Nu ser jag henne. Det kan vara en kille också. Ja faktiskt. Och honom. Denne kan man klicka in på. Och då kan man se både liksom. Få inspiration av de andra projekten den här personen har gjort. Och även brukar jag gå in och kolla ibland dess kö. Eller dess favoriter. För att har man stickat så mycket gemensamt. Så finns det säkert saker som man tycker om gemensamt också som ja, favoriter. Precis. Mm. Det är ju smart. Så den brukar jag gå in ganska mycket på. Ja. Använder du den fliken? Ja, det är mest om jag ska söka upp någon som jag, ja, jag tror att jag vet vad personen heter. Eller, man kan ju även söka på människor som bor i närheten av sig och sådär. Just det, ja. Så det gör jag ju ibland. Mm. Men, men inte, inte jättemycket. Nej. Sen kommer vi in på groups Och den har vi nosat på lite. Men kan du berätta lite hur du använder den? Ja, jag brukar använda den som heter Forum. Just det. Mm. Den kommer först. Och då, då kan man få upp... Man kan sortera sina forum. Vilka, mm. vilka som är mest relevanta. Så man kan välja ens favoriter. Som min grupp har jag där. Stick och mm. har jag där. Och lite mm. så här. De som jag oftast kollar. För då kommer de upp överst. Och så ser jag de fem senaste inläggen. Och mm. där... Där ser jag även ifall någon har, gjort, har svarat på en av mina kommentarer, då står det överst. Någon har svarat på någon av dina inlägg. Mm. Så, och så ser man dem, om det har kommit svar på mina, eller om det har kommit nya inlägg. Så där går jag in och tittar hela tiden. Det är verkligen en superbra funktion, just det att man kan filtrera så på det sättet där. Ja, för, alltså jag, jag tror att jag är med i 50-60 grupper. Oj! Man, man kan ju inte kolla igenom alla dem jämt. Så då har jag, jag, jag kanske tittar på en. Fyra, fem. Mm. Kanske varje dag. Och sen kanske mm. jag bara lusläser. Eller tittar ifall det har kommit något som ser intressant ut. På de andra. För mig går det där i perioder jättemycket. Alltså vissa grupper kollar jag alltid in. Till exempel våran grupp. Och den här Spilling in Sweden brukar jag vara duktig på att kolla och så där mm. Men sen så kan det vara till exempel. Ja oh men den här... Månaden händer det något intressant typ på station Burn. Eller den här månaden har jag ett mönster för teststickning. Då går in i teststicka-gruppen och sådär. Mm. Så det är ganska, men det är inga grupper som jag hänger i jämt och kollar av varje dag. eller så Utan det kan vara att det är något speciellt som man vet händer i just den gruppen under den tiden. Mm. Ja, det är sant. Det... Jag brukar ju aldrig gå in i Tour de Flee gruppen övriga tiderna av åren. <laughs> jag är inte, inte sån som, som, som skriver en massa saker där. Då, utan det är bara under själva torren som jag är aktiv där egentligen. Ja. Ja, men då är det jättebra. Då kan man bara organisera dem så att just nu är jag mest intresserad av dem. Och så ser ja. man dem först. Men sen, den grupp som kommer sen, den tror jag faktiskt är ungefär samma som den andra, eller? Är det inte ja, det? Jo, det tycker jag. Där får man bara upp sina grupper, va? Ja, jag tror det. Som ikoner ungefär, eller banners mm. som man kan ja. klicka på. Så det är samma som den andra grupp och events-knappen i princip. Mm. Och sen finns shop. Aha, också. Farligt. Ja. Det är ju <laughs> Revelrys egna shop. Exakt. Där man kan köpa sådana här pen. de? Såna namn... Namnbricker. Namnbricker, ja. Aha. Och tröjer. Och projektpåsar. Aha. Och örglas. Allt möjligt. Allt möjligt fint. Ja. Jättefina saker. De har jättefina eh, stickpåsar. Jag såg att du hade några sådana här om dagen som jag mm. uppsade. <laughs> Ja det Var de för, var det två miljoner Jubileet Tror Just jag det var för det. Fast nu är det ju tre miljoner Ja det är så otroligt ja, alltså, Kan ni tänka er att det finns Tre miljoner människor som stickar Och är liksom ändå med På Ravelry Det är ju verkligen en bråkdel av alla som stickar Som hittar till ett sånt forum kan jag tänka mig Ja och det var väl knappt Det var väl knappt ett år Mellan två miljoner och tre miljoner Jag tror inte det det gick jättefort. Ja, otroligt. Mm. Ja, det är häftigt alltså. Ja. Revelry har ju verkligen. Det, alltså det har ju blivit en helt annan värld eller en helt annan möjlighet i alla fall med stickning. Sen mm. Revelry drog igång om man ser. Allt, allting är så tillgängligt på ett helt annat sätt. Ja. Man får skans med andra års där. Ja. Jag tror inte Sen att kom. den här stickhypen hade nog inte hållit i sig så länge om det inte vore för Revelry. Nej, det är nog sant. Sen så kommer vi ju också till den här fliken. Den sista fliken som inte alla har. Som heter Pro. ja Och den är, ser väl bara de som har laddat upp egna mönster va? Ja. Visst är det så? Det är där man går in och, och fixar med sin affär då. För det, det är ju en fantastisk funktion på Ravelry med att man kan annonsera. Och man kan sälja sina mönster. Och man kan... Ha full kontroll över det man säljer. Det finns Excel-dokument där också. Och mm. det fungerar riktigt, riktigt bra. Och... Jag tycker att det är så häftigt med Ravel just det här. Att alla kan vara designers liksom. Alltså att mm. det, det finns en chans för alla. Vill man, vill man bara lägga upp ett mönster för att man tycker det är kul. Eller man vill dela någonting man har gjort. Eller om man vill... Ja, men... Göra en verksamhet utav det. Men just att det är alla får chansen. Det är inte för några få som publicerar mönster. Nej. Vem, vem som helst. Nej, det är jätteroligt. Mm. Verkligen. Men sen har vi missat. Det är en som har eh, ett, ett frågetecken. Som är lite sådär. Just det. Eh, Vad ska man säga? Det är lite fråga Ravelry. Om det just. ena och det andra. Mm. Den kan vara ganska bra att... Gå in och titta på. Det finns även lite på första sidan också. Finns det lite tutorials och sånt man kan titta på. Mm. Hur Just. man gör och organiserar och lite sånt där. Mm. Sen är det det här förstoringsglaset som finns där uppe med. Just det. Där man kan söka på precis allt. Och det använder inte jag så mycket. Men jag såg att Anna använder det hela tiden. och tänkte att det där var en smart grej. Så nu har jag också börjat använda den. Okej, okay. ja, den har inte jag alls använt heller. Nej, den, den var väldigt bra. Men det funkar det då? Det är liksom som en sökruta, och så kan man söka på liksom i princip vad man hade för, för ja, liksom Man skriver liksom det man vill söka och sen kan man klicka i så fan, det finns det så här: designer, pattern, library. Ah, liksom smart. Så, så väljer man vilket man vill. Så mm. behöver man inte gå in på yarns om man ska söka på garn utan man kan okay. söka direkt där i. Smart! Smart! Men har du några favoritfunktioner? Alltså någon liksom så här hem hemdåldig liten rolig funktion med rubbery som du som du vill dela med dig av? Vi har varit lite inne och nosat på det men mm. ibland när jag inte vet vad jag ska sticka så kan jag ha lite sån här projektorgi kan man säga. Mm. <laughs> Då går jag in och söker på, mm. som du sa innan på patterns mm. och kryssar i saker som jag har i mitt bibliotek, mm. tröjor till exempel mm. och så söker jag och då får man ju upp alla tröjmönster man har och då kan jag sitta och bara titta och bara fantisera om de här, liksom, vilket ska jag göra nu och så. Mm. Det är väl, och sen kan man ju spara sökningarna. Mm, Gud så, så då kan man kom, gå in där och, och hitta de här sökningarna nästa gång man vill sticka en tröja men bara vill använda sina egna från sitt eget library då. För man kan hitta saker som man inte visste att man hade. Verkligen. Det är väl mitt mm. tips. Om man vill gotta så ordentligt. <laughs> en fredag det, ja. det är lätt, så lätt att fastna framför övrig Alltså man kan ju bara klicka sig vidare Och det brukar ju jag alltså, Jag brukar gå in på den här funktionen som heter people Och man kan se folk som har stickat Liknande saker som en Och sen mm. bara klicka sig vidare därifrån Och hitta typ men Den här personen har stickat den här också som jag gillar Och vem har gjort den och så, Oj där var det en annan fint projekt på den. Och, och den här personen var hon stickat med er. Och så liksom, går man bara vidare och vidare Och, vidare och det kan... Ja, helt precis så kan klockan vara <skratt> mitt i natten. <skratt> ja. Ja. Så det är väl nackdelen med Ravelry då, att det är väldigt lätt att fastna. Och om man istället la den tiden på att faktiskt sticka så kanske man <skratt> hade fått gjort mer. <skratt> ja, det är sant. Ja. Men jag ser verkligen tummen upp för Ravelry. Alltså jag är helt frälst och innan jag förstod Ravelry och var medlem på Ravelry så... Så jag, tror inte att jag, kund... jag förstod liksom inte riktigt att, att stickning kunde vara något som man kunde sticka snygga saker. När jag började sticka så tänkte jag mer att man stickar ragsocker för att det är varmt. Liksom. Mm. Men man stickar inte så snygga och Eller ett plagg som man kunde ja, ha på sig. Exakt. Eller klänningar eller väskor eller allt möjligt kan man ju sticka. Ja. Allting finns liksom tillgängligt och man blir inspirerad och färger och former och andras tolkningar och mönster. Ja, nej, det, är, det är grymt alltså. Ja, verkligen. Mm. Men ska vi inte gå vidare på veckans Ravelry-favoriter? Ja, det tycker jag. Ja. Och då har vi ju faktiskt valt Ravelry-favoriter All Stars kan man kalla det. Lite grann. Ja. Det är alltså favoriterna av favoriterna. <laughs> och framförallt är sådana som liksom har hängt med från start Alltså sådana där favoriter som, som bara är riktigt, riktigt goda, Som man hittade tidigt och fortfarande tycker är riktigt eh, nice liksom. Ja, det var ju så roligt när vi pratade om detta Hur vi hade gjort för att hitta de här Och vi hade gjort på precis samma sätt Och gått <laughs> ända tillbaks till början Och tittat vad vi hade för favoriter då mm. Så, vill du börja? Ja, men det kan jag göra min första, det är en spetsstickad sjal som heter Gale, eller Night Song, den har två namn. Och det är en spetsstickad sjal som är gjord av en kvinna som heter Jane Araujo. Och det är spetsmönster, det är en massa löv, helt enkelt. Jag tror att man börjar från mitten uppifrån, och sen liksom ökar man de här löven ut. Hela vägen. Um, och uh, jag är jättesugen på att sticka det i ett jättefint handfärgat mohairgarn. Som jag har från Atelier Norrgården. Som jag köpte i Fattigskogen när jag var där. Oh. Och det är också en sån här riktig clementinfärg som vi pratade om. i oh. med. jag är väldigt svag för det. Uh, och jag har faktiskt lagt upp den här. Jag la upp den faktiskt i fatteskogen, Men det blev bara som att jag la upp maskerna. Och sen så kom det något annat emellan. Och sen så bara repar jag av det och... Jag jag får starta den någon annan gång. Men det har jag inte gjort. Eh, det är ett fingringar i alla fall. Och jag eh, kommer göra den här eh, någon gång i min stickkarriär. igen snart. För att jag är väldigt sugen på det garnet. Och det bästa är att den är gratis. Ja. Mm. Ja. Så det är så en så riktig gammal goding. Ja, men den är jättefin. Jo, min första heter Fluckra. Om man uttalar det så. Av ja. Gudrun Johnston. Och det mm. roliga är att en flik som kanske inte alla har men är det så att man någon gång har klickat att man vill köpa ett mönster då dyker det upp jag, vet, jag tror att det är då det dyker upp en liten sån här kassakorg om man säger så, där uppe. Mm. Och det har jag haft jättelänge och jag, det kan hända att man alltid ser den men jag mm. har ett mönster där i och det är denna <laughs> som har legat där jättelänge och jag har fortfarande inte köpt den. Den ligger den bara i kassakorgen. Det. Ja, ja. Uh, och den, den är stickad i Madeleine Tors lace. Mm. Och det har jag ju faktiskt hemma. Mm. Eh, och mönstret kostar 6 dollar. Och den är så himla fin. För den är stickad som en sån här Shetlands hal Att den är rätstickad. Och då gör man den här på ett speciellt sätt. Så man sticker den först nerifrån upp. Alltså som en triangel där man börjar i toppen. Eller vad ska man säga? Spetsen där nere. Och så det. sticker man ja. den upp. Och sen så plockar man upp maskor från... Man gör omslag på utsidorna och då mm. plockar man upp maskor där i och sticker rakt ut mm. därifrån. Och sen så är det tredje moment där man stickar en, en spetskant från, alltså fram och tillbaks. En smal spetskant Aha. och maskar på så sätt av alla okay. de här maskorna. Så det är ju lite roligt traditionellt sätt man sticker mm. på också. Och den har jag varit sugen på så länge och den är så fin. Den är urfin och den är liksom väldigt speciell på något sätt. Det känns inte, den påminner liksom inte om några andra skålar. Nej, den är riktigt fin. Så ja. jag ska nog ta och checka ut den här ur min <laughs> korg. Får göra det. Ja. Ibland måste man bara göra det. Ja, så jag sa ju att den kostar 6 dollar också. Det vet jag inte. Men, men nu, nu har jag sagt vet det. det. Ja. <laughs> <laughs> min nästa, det är, den heter Ingrid. Och den är gjord utav en kvinna som heter Grace Melville. Och det är liksom som en... Alltså jag skulle säga att det är en väst slash bolero slash rap typ eh, Jag vet inte hur man ska förklara det. Det är liksom som en tub som du har över axlarna. Eh, och över kroppen. Och sen där framme så är tuben twistad. Förstår du ah, vad jag menar? Ja. är det lite som en sån här det vet jag inte. En sån evighets... Okej, okay. ja. Jag vet inte. Går vi <laughs> ja. eh, Och den här är flerfängsstickad. Det är snöflingor på, på den. Mm. Eh, och på ena sidan är det stora snöflingor och på andra sidan är det små. Mm. Från den här twisten liksom. Jag tror att den är stickad liksom, som en dubbeltub. Så att, att egentligen är det så att, att insidan har små stjärnor och utsidan har stora stjärnor. Men eftersom du vrider den på fram, där fram liksom, så ja. blir det en twist. Ja, den är jättekol, det är svårt att förklara. Ni får gå in och kika helt enkelt. Jag känner inte alls igen det, det måste jag gå in och kolla på. Ja, den är jättefin. Mm. Eh, den är stickad i Rowan Felted Tweed. Och i princip enda anledningen till att jag inte har stickat den här det är att den inte finns på Ravelry utan den finns enda, endast i Rowans eh, egen tidning. Då. Ja. Och de möts den alltid lite krånglig att få tag på. Att köpa alltså. På det finns ja. ju på Revelry men vi ja, går ja. att inte att köpa det... den från Revelry Exakt, man kan inte ladda ner från Revelry Nej. Ja, så det, det är lite sorgligt. Men äh, ja, jag kan det kanske inte tråkigt. Ja, man det är... Man är lite bortskämd att allting finns där. Ja, och jag, är, alltså, jag betalar gärna för mönster som jag, som jag tycker om. Ja. Men äh, det är ju så det krångligt att man inte kan bara uh, man, checka ut den- och så har man den på sin dator tre sekunder senare. Nej, precis. När man ja. måste beställa. Mm. Och leta upp den. Och så är det ett gammalt nummer från jag tror 2000-någonting. Ja. 11 kanske. Jag minns inte riktigt. Och då blir det lite krångligt. Ja, det är klart. ja Du då? Har du eh, några tips? Ja, du har ju faktiskt en till Gudrun Jonsson Åh! Oh. Estlight. Uttalas oh. det så? Jo, men det tror Jag tror det. Ja. Estlight. Ja. Den är så himla snygg, tycker jag. I all sin enkelhet. Och det är alltså en sjal som är stickad på precis samma sätt som den jag berättade om innan. Mm. Att den har ett rättstickat parti i mitten. Och sen sticker man på, det blir som ett hålmönster. Eller mm. som ett nät nästan. Och sen så sticker man på en liten kant ytterst. Och den är så himla fin när, det är väldigt många som har stickat den i två färger. Så att de har gjort det, det rättstickade i en färg. Och sen har de gjort det här nätmönstret i en annan färg. Och det det är så fint. och så är den lite så här ton i ton så. Mm. Den är jättefin. det, det låter finns jättefint. Det finns jättemycket olika att titta på. jag tror det var 2400 projekt eller någonting som man wow. kan titta på. Jag har vi och, att göra i natt. Ja. Och eh, den är stickad i Malabrigo Sock och den kostar 5 dollar. Mm. Och om man tittar på projekten där så är det faktiskt hon som startade Ravelry har gjort eh, andra bilden där är en jättesnygghet, knallgrön, som är med på bilden. Så den får ni kolla in. Absolut, häftigt. Grundaren till Ravry. Precis. Ja. Freckle Girl heter hon. <laughs> cool. Ja. Aha. Min eh, tredje, det är de absolut första sockorna som jag körde. Och det är bumblebee socks utav pinneguri som oh, vi har pratat lite om innan. De är så fina. Ja visst är de. Eh, det är flerfärgstickade sockor med humlor på. Det är jättemycket humlor på dem. Och de är bara så himla coola så att man vill liksom bara eh, ja, men, göra dem direkt. Eh, och anledningen till att jag kör dem. Först var typ att jag tyckte att de, att, eh, de kunde vara coola att göra till en kille. Det är ganska svårt att hitta bra sockermönster till en kille. Mm. Men de här är lite fräcka. Så att, eh, ja, ja de är jättefina. Och originalet är vita med, ja, med svartgula humlor. Och sen har hon gjort två häl och resor i illgrön. <laughs> och det är också lite häftigt. Det, då blir det lite så här att det känns som att humlarna liksom är ute på någon sommaräng eller på något <laughs> gräs eller någonting. Och det, alltså, nej, det känns så himla genomtänkt. Men är det inte så också att det här gul, svart att det, är, är det i två olika färger eller är det ett garn som är gulsvart? Jag tror att det är ett miljerat garn. Jag tror det med. Det garn. Mm. Och det är så roligt för att då ser man ju att förmodligen har haft garnet först och sen mm. hittat på hittat mönstret på efter det. Mönstret. Ja. Det får vi fråga henne. Det får vi verkligen. Ska inte du gå ut och springa med henne snart? Då får du fråga. Jag skulle gjort det idag. Okay. Men det är Hans inte med riktigt. Så nu, ja, och nu är det semester så... Jag får Aha. vänta. Okay. <laughs> det här i alla fall stickas i fingring, så koj Och det är gratis också. Ja. Så 90 <laughs> <laughs> Och då har jag min nummer tre som är Beatnik. Oh. Den, den är ju väldigt populär alltså. Så nu, nu är vi inne och rotar på de, de där. Mm. Den är gjord av några gånger. Mm. Och den finns i 90. Deep Fall 2010 så den är gratis. den sticker i Berokko remix heter den. Och jag vet inte om man kan få tag på det här. Det garnet jag har aldrig sett det. Nej, inte jag heller. Men det ser lite twidigt ut. Jag tror, mm. eftersom det är remix så tror jag att det kan vara ett återvunnet garn eller sånt här. Just det, tror jag. Men det är väldigt worsted garn. Och den stickas på 5 mm stickor. Och den är alltså helt, det är bara flätor på hela. Och så har den, jag tror att det är stickat på sidorna. Mm, och, det är Ja, och den är så fin. Och det finaste var alltid halsen. Den har som en, vad ska man säga, nästan som en halv polo krage. Ja, det... mm. Som är lite vid. Så det är lite båthals. <laughs> den är i alla fall väldigt, väldigt Vintage-aktig. Och väldigt snygga bilder. Ja, och ja. Och Klara har gjort en jättefin. Klara Sticker har gjort Just, en väldigt en fin. en jättefin variant där, ja. Men mm. mm -hmm. ja, det är en riktig, ja, en riktig god bit. Ja, och den har också... Sen jag, såg, jag tror att jag såg den direkt på 90, för den var på första sidan, tror jag. Mm. Och när jag såg den så var åh, oh, den vill jag göra. Men jag har fortfarande inte gjort den. Du får tag i det. Ja, verkligen. <laughs> Min sista Det är faktiskt en kjol Och den heter eh, Prainskirt Och den är gjord av en kvinna som heter Maud Barill. Och det är en eh, kjol Som är flerfärgstickad eh, Typ lite slutar lite för knäna Och den är Tajt om rumpan. Och sen går den lite lite ut. Den är inte så här vansinnigt klockad. Men den är inte, det är ingen pension, liksom. Utan den går ut och ser är den liksom lite volangig allra längst ner. Och den är gjord i alltså, så tokmånga färger. Eh, och det är sticker i sockweight. Så att det är ju perfekt att göra sig av med alla de här restgarnerna som man har. Med sockgarner som blir över här var. Eh, och det är massa olika mönster. Massa olika färger. Det, det hör man ju. Det är en riktig eddigkjol. Mm. Och sen så tycker jag att det är så roligt just att man, man behöver liksom inte sticka bara de här klassiska grejerna. Utan man kan sticka kjolar och väskor och allt möjligt. Ja, kjol är faktiskt någonting jag aldrig har gett mig på. Nej, inte jag heller. Klänning har jag gjort, men inte Nej, Jag har inte gjort klänning heller. Oh. <laughs> men den här, och den här har i min, min favorit sen. Ja, men i princip jag hittade Ravelry liksom. Den är ju störst skön. Mm. Den kostar fyra och en halv kanadensiska dollar. Men jag tror kanadensiska står ungefär samma som i eh, American, eller Ja, ganska likt i alla fall. Mm. Inte något nämnvärt eh, skillnad mm. än så. den är riktig gammal goding också. Ja. Min sista då. Den visste jag inte ens om att jag hade i kön. Det var lite kul. Och det var en uppenbarelse kan jag mm. säga. Den heter Flight Fair Isle Pullover. Okay. Och den är gjord av Megan Rogers- och det är en Fair Isle, tror jag. Mm. Som har eh, mönstret till midjan och sen är det en sån här bred risår som är döden att sticka. Men det är väldigt snyggt. Mm. Och sen har den puffärm också. Och det gillar jag. Ja, det vet jag. Alltså <laughs> kort, kort puffärm. Och jag gillar det för att jag tycker det är fint. Mm. Och för att man slipper sticka långa armar. <laughs> Ärmar. Ärmar. Det läste jag faktiskt på vårt forum idag. Att vi måste skärpa oss med det här med ärmar och armar. Ja, jag lovar. Vi ska försöka. Ja. Och den är stickad i Rowan Felted Tweed. DK. I nio olika färger. Så att det är bara att öppna plånboken där. <laughs> kan man säga. Och Förlåt. Man... Ja, förlåt. Nej, då jag sa, då kan man ha resten. Och så kan man göra en Ingrid sen. Också ja, precis. Mm. Och det är bara... Det är i och för sig två, tre av, av någon färg och en, två av någon annan. Och sen är det bara en av mm. resterande. Så att det blir ändå inte så många olika nystan. Men det är ändå det där. Det blir en <gär> ganska stor investering att köpa allihop. För det är mm. ganska dyrt i garnet. Ja, är det? det är snyggt. Ja. Och mönstret kostar 7,50 dollar. Och det mm. finns på mm. Det finns på Ravelry. Perfekt. Ja. ja Det var de Det var det. Ska vi dra vidare? Ja, det gör vi. Ja, i veckans intervju så har vi faktiskt haft äran att få intervjua Stephanie Dawson. Eller som de flesta känner henne, Tiny Old Nits. Eh, och det som är så speciellt med den här idén det är att Stefanie har varit så gullig att hon har hon har själv spelat in ett litet inslag där hon svarar på de frågorna som vi hade. så jag tycker att vi bara kör igång det. Så här kommer det. Hi. Thank you so much for inviting me to to this interview. I'm very excited about the questions. So I'm just going to go ahead and get started. Number one, um, how did you start knitting? I started knitting about maybe seven or eight years ago. I was living in Nashville, Tennessee, and I was trying to become a musician. I was sort of, um, you know, playing guitar on the street and playing little shows and trying to get signed to a label down there, and, um... Yeah, it wasn't really going so well for me at that point. And a friend of mine said, you know, you should take up knitting. It's really fun. Come to my knit shop. And I was like, well, oh, knitting, uh, okay. I mean, I was kind of interested in crafty things. I had, I like to make my own clothes. Um, I love to crochet. So I knew already knew how to crochet. My mom taught me when I was little. And so... I went with her to the shop and uh, walked in and there was sort of this huge table with all these amazing women sitting around just all working on their projects and they've all got their needles and it was like a spring day and it was just beautiful and the birds were chirping and it's just kind of one of those moments where something hits you and I saw all the wool on the walls and I was like, this is what I have been looking for. And this was like in 2004. Did I do my math right? Well, whatever. This was 2004. So um, knitting was, you know, had just just been starting to kind of take off in the past couple years again. And, um, well, I should say in the States. Because in the States, you know, there wasn't a common thing to sort of just see knitting shops around. Like, this was the first knit shop I'd ever seen or heard of. So the wool I saw inside was just so inspiring. And I picked up some mohair and I just started crocheting a little hat. And I was sitting at the table and we all started chatting and I was telling them my plight, you know, about how I'm a struggling musician. And they were like, you know, we don't have a crochet teacher. So if you want a job, like, you know, we like you and, you know, you have a recommendation and with your friend here and we'd be happy to hire you. So I was, I just took the job on the spot and basically had to learn to knit that night. So um, they showed me real quickly how to knit and I think, you know, f probably like Monday I learned to cast on and by Friday I was having to teach people how to seam up their sweaters and their jumpers and things because... It was such a busy shop, and so I really had to learn, you know, knitting, casting on, increase, decrease, how do I pick up stitches, how do I read a pattern, you know, it was really fast learning curve, and I loved it. I worked there for three years, um, and then I actually did get signed to a record label, so I left and um, went to London and, and began sort of my music career after that, but always had, you know, missed the knitting a little bit and started knitting on the tour buses and right around that time I guess it was like 2006 or 2007 I got my ears a little funky but don't mind me I I stopped counting um I Ravelry happened and I I joined up to Ravelry and if you don't know what Ravelry is which you should it's an amazing online sort of Facebook for knitters only kind of um place to put your projects up and talk knitting all knitting and it was a great way for me to put up the things I made to show my friends back in Nashville you know yeah I'm in London but look I just made these leg warmers oh my gosh and pretty soon they were asking for patterns and things so I just gradually slipped into you know, writing up the pattern so that people, you know, people would ask for them. Um, I think how anyone starts, you know, people, you make something up, someone asks you for the pattern and you realize you have no idea how you made it. So you, the next time you make something up, you start writing it down because you know someone's going to say, how'd you do that? And you're going to say, I have no clue. I couldn't do it again if I tried because you're kind of just going by the spirit or going with the flow. So... Yeah, I started writing down my patterns. Okay, so I think the next question is, when did you take the step to start designing patterns of your own? And I guess that's my answer. Um, <laughs> um, yeah, just like that. Number three, what is your favorite project ever? The, my favorite project, I think, for the journey was doing the beekeeper's quilt from start to finish because the beekeeper's quilt is about three or four hundred little tiny puffs. They're hexapuffs, they're hexagon shaped and they're puffy, they're stuffed with fiberfill. I don't know if I'm explaining this well, but this is basically a quilt made of a million different little pieces and each little piece is knitted separately. And that was fun because when I started it, my friends were like, what are you doing? And I was like, well, don't tell anyone, but I'm making this quilt. I'm going to make all these, knit these little hexagons and stuff them with stuffing and make it like puffy. And, you know, I think I had like three or four at the time. And my friends were like, yeah, right. You will never finish that. That is the dumbest idea I've ever heard. You can't do it. And like, I'm really stubborn. And so... I think my friends kind of doubting me made me like, just be like, "Oh yeah, you want to see?" And so I worked really hard on it for about nine months. I actually did finish it in nine months, and then it kind of all the pieces kind of sat in a bucket for about three or four months because I was doubting myself. I thought, "Oh, this isn't gonna work. No one's gonna like it. Blah blah. It's ugly. It's stupid. You know, all that kind of self-doubt that you have when you're." When you're designing something, sometimes, and then I just decided one day to put a video out and put it up, and it just blew up. People, a lot of people started knitting it. And there's lots of knit-alongs working with it, and um, it was a success for my standards. And so it was cool. Okay, um, number four. Tell me about your designing process. Well, every time I get an idea, I have a little book that I carry around with me and I write down, you know, and my ideas come from, like the other day I was playing a video game and there was this like little creature and I just started taking screen, I was playing on on my computer, I just started taking screenshots of it. So I was like, this creature is amazing, it has to go into a knitting pattern sometime. So I mean, I get ideas from that. I get ideas just from, you know, runway, I mean, it's books sometimes you know animals if I see like a squirrel and I just see the color of its fur I'm like oh, I want to make something that color or you know going to flea markets um, you know finding old fabrics one time I designed something I found this old puppet and it was this creepy puppet and I knitted a hat you know with the same design so first I get the idea and then it can percolate For anywhere up to like two to three years sometimes before it actually comes out I found that I've I just put something out recently that I had the idea for like four or five years ago and I was like please no one do this please no one do this I want to be the first one to do this project and so far well a few people have done something kind of similar so I'm just trying to ignore that and hold out and anyway the project's actually going to be in my book which is coming out um this fall of knitting patterns so um, where was I? Anyway, I just, you know, when I have a minute, suddenly I'll just find the right wool. It, it's all a matter of finding the right wool and, like, flipping through my book and going, oh my gosh, this, I have to do this now, and then just start with it, and then usually, you know, I cast on, knit it, it's terrible, rip it out, cast on, knit it, it's terrible, rip it out, cast on, knit it, it's terrible, rip it out, sometimes throw that yarn away, start with new yarn, you know, it's a very, like, just start it and trash it, start it and trash it process for me, until... I feel like that project, like, makes me want to die. Like, I love it so, much. until I get to the point where I'm like, oh my god, I can't believe I even made this, it's so amazing. That's when I know that it's good. When it makes me really, really excited. I get really, I, it's really nerdy, but I get really excited about my own stuff. So, when something's making me freak out, that's when I know it's It's good. Uh, I feel like a big nerd for saying all that, but I'm just going to move on. Um, do you work? The next question is, do you work as a full-time designer? The answer is yes. I actually am still working as a musician and a designer at the same time, so I'm half and half. So half of my time and income comes from both um, places. So, yeah, if I ever had to get a job, again, another job outside, I'd probably, like teach piano lessons or something because I used to do that. But hopefully I won't have to. I'd like to keep writing books and I'm actually working on a novel now too. So um, you know, after this knitting book is finished, I really want to finish my novel because I'm kind of excited about that. Okay, next question. What advice would you give our listeners that would like to start publishing patterns on their own? That's a great question. My best advice to you is start small. You know, start with just making something that you like. And I think so many times with our creative uh, endeavors, we plant a seed, and then as soon as the first sprout sprouts, we try to hang our purse on it, or we try to hang our coat on it, and we try to just jump ahead, as opposed to planting a seed, watering it, watching it, taking time, letting it grow, giving it a few summers. You know, people ask me, and I always say, like, I did not go from designing my first pattern to ha the next day having a website, having a shop, having, you know, my account set up, having you know, knowing what I was doing, doing magazines, doing design for companies, working with people, yarn support, that stuff comes one day at a time. So the first step is make something you like, put it up on Ravelry, you know, or online somewhere on Etsy, maybe as a free pattern and just be happy with that. You know, I started with a free pattern and then just do your next one. And then you know start a group for your designs and then start doing promoting on Facebook and just do it one little step at a time and get your website then get your shop set up but this process could take a couple years and that's okay it should who could go from casting on to having a shop I mean you just it takes time so be patient also when you start out you have great ideas great ideas and then sometimes what you knit just looks like crap and that's natural too um I only put out probably about less than half of what I make so I may come up with four designs and like only one of them is like I feel is good enough that I feel comfortable sharing and putting my name on so Everybody makes crap sometimes. Uh, everybody does. And so allow yourself to make some crap. I'm sorry I said crap so many times. Um, okay. The last question. I'm sorry for rambling so long as well. I don't know if there's a limit. Um, what do you think is the perfect knitted gift? I think um, sometimes, oh gosh, you've really put your heart and soul into it I think it's just amazing I think if you put your energy into it and your love into it and you cared um, it's a great gift I think sometimes you know small gifts are nice I think some you know like little mitt mitts or mitts or little accessories or animals or something I think if you knit someone a sweater you're probably expecting them to be a lot more excited than they're ever going to be and they're not I've knitted for my family members, and they're like, oh, thanks. Or, you know, and you're like, really? So, I think st staying small, <laughs> something small, and putting your heart into it. Uh, the other day, I made this little, like, cocoon for my friend, and I put a crystal in it. And it was just really sweet, and I just loved it. It was so tiny. It didn't take me very long to do, but it just was, like, a little sweet thing. I guess I like, like, little things. So anyway, thanks so much for this interview. I hope I haven't been too rambly, even though um I know I have been. And I just like to leave you with confidence in your knitting. Don't be afraid of your knitting. Don't be afraid to try new things. Don't be afraid of sucking and being terrible. You can always rip it out. Um uh, be afraid of my favorite thing to say is you can be afraid of bears. But don't be afraid of your knitting. Be afraid of jumping out of planes. But don't be afraid of your knitting. Maybe that's a real um American thing that people are kind of afraid to do things new. I don't know if it's cultural or not. But I notice that with knitters sometimes. So be brave and knit on. And have a great day. Bye. Och visst, var det kul att höra. Ja, verkligen tycker jag. Men uh, det här är ju... En svensk podcast och hon pratar engelska. engelska. Ja. Så att eh, vi får ju dra det på svenska också. Ja, vi kör en liten sammanfattning tycker jag. Ja, Så precis. Att, eh... Jo, Stephanie hon berättade att hon började sticka 2004. Då hon försörjde sig som gatumusikant i Nashville, Tennessee. Helt fantastiskt. Ja, där hon spelade gitarr och sjung på gatan. Även till henne chatade hon att hon skulle följa med till en hennes ganaffär- för det var så trevligt. Och då följde hon med dit och hon fastnade verkligen direkt när hon kom dit. Hon mm. kunde redan virka, det hade hennes mamma lärt henne. Och hon satt där och virkade en mussa i mohair. Och då tyckte de att vi har faktiskt ingen som kan lära ut virkning. Skulle du vilja göra det? Och hon tackade jag direkt. Och på en vecka så lärde hon sig, på måndag lärde hon sig att lägga upp. Och på fredag så lärde hon ut att montera. Så att det var snabb inlärningskurva där. Snabba ryck helt <laughs> Hon jobbade i tre år. Men sen fick hon skivkontrakt. Som var hennes dröm. Så då flyttade hon till London. Och, men hon fortsatte att sticka. Och, men då kom Ravelry in i bilden. <laughs> så då kunde hon dela sina projekt. På Ravelry. Med hennes vänner i Tennessee. Och, och sen så... Allt eftersom hon stickade och delade med sig på Ravelry så frågade folk, Åh, hur har du de gjort det? Och så då började hon designa mönster. Och det var bara så enkelt. Att hon... hon har ju väldigt speciellt uttryck. Verkligen. Ja. Och vi frågade henne vad hon har för favoritprojekt. Och då är det hennes egna Beekeepers quilt som är hennes Ja, det är så fint Det är sånt som jag aldrig skulle ge mig på att göra. För det, det, det är sånt gjort för att bli ett UFO. Men det är alltså... I hennes filt är det 3-400 hexipuffs. Mm. Det är som hexagoner som är fyllda med vadd. Mm. Som man monterar ihop. Så det blir som en tjock... Det, ja, det ser ju ut som en bi... Vad ska man säga? En Bivax, mm. eller vad heter det? Ja, fast de är fluffiga liksom. Ja. Och hennes vänner tyckte att hon var dum som gav sig på detta men hon var enveten och det tog henne nio månader Åh jädra, det var ändå så, inte så farligt Nej, och nu finns det en video man kan se till exempel hur man gör dem och, och det är jättemånga som stickar dessa av mm. små socksnuttar och sånt och Mycket av handspunnet har jag sett också mm. ja, men Det är jättebra att använda sina snuttar till om man känner att man vill ge sig på ett sånt projekt Om man vågar <laughs> Sen frågade vi om hennes designprocess, hur den ser ut. Och hon, hon har en liten bok med sig överallt där hon skriver upp saker hon ser och när hon får idéer och sånt. Men hon får inspiration från, det kan vara datorspel som hon gör screenshots av, då, eller så skärmdumpar. Och hon kan se varelser, för det är väldigt mycket varelser i hennes designer. sådär. Ja, det det. Mycket djur och så. Och hon kan se ett djur och få... Inspiration till färger och på loppisar kan hon få inspiration. Men det kan ta två till tre år innan, från att hon får idén tills det verkligen blir ett mönster. Ja. Och nu har hon på att jobba på en bok som ska släppas till hösten. Åh, oh, vad kul! Ja! Och hon brukar börja med, eller testa olika gan, då, och hon repar upp och testar och byter garn. och sånt. Så att det, det tar ganska lång tid. Innan hon bestämmer sig. Och hon jobbar 50% som designer och 50% som musiker. Och samtidigt så skriver hon på en roman som hon tycker är jättekul. Herregud! Ja. Och vi frågade henne vad hon kunde ge för råd till våra lyssnare som vill börja designa själva. Och då sa hon att börja litet med saker som man tycker om. Och spring inte iväg utan avvakta och använd alla. Alla källor som finns: Revry, Etsy. Ge ut gratis mönster. Promota på Facebook. Men låter ta ett par år. Mm. Och hon publicerar bara ett av fyra mönster ungefär. Så att hon, det är jättemånga som inte hon tycker är värda att publicera. så att Hon publicerar bara det som hon verkligen, verkligen står för. Ja. Och Sen så frågade vi också. Vad hon skulle säga var den perfekta stickade i presenten. Mm. Och då tyckte hon att vad som en som, vad en som man lägger hjärtat i är mm. en bra present. Mm. Och små djur eller små vantar eller någonting. Mm. Men håll, man ska hålla sig borta från ge bort tröjor. För att folk blir inte så glada som man förväntar sig att de ska bli. Det går Nej. inte. Man lägger ner för mycket tid på det. Mm. Det håller jag håller helt med om. Det var jag i Emma inne på för ja, men någon månad sedan när vi pratade om stickade presenter och sånt. Att det är inte så många som uppskattar den tiden som du verkligen, som det verkligen tar att sticka något sådant stort. Liksom. Nej, de kanske upp, uppskattar tröjan, mm. men de uppskattar inte det jobbet Nej, exakt. som det är. Ja. Och, men till sist så sa hon att hon vill att alla ska ha Bra självförtroende och inte vara rädda för att vara kassa. Och man ska vara rädd för björnar, inte för sin stickning. Och man ska vara rädd för att hoppa från flygplan, men inte för sin stickning. Var modiga och sticka på. Ja, alltså hon verkar vara så himla ödmjuk person nu när vi har haft kontakt med henne och sånt. Verkligen. En fantastisk människa och man blir liksom så glad att hon ville verkligen ställa upp på det här och bara ja men jag kan göra ett, ett, ett audioinslag istället så blir det lite roligare och verkligen ja, men, ja det var det var jättekul att hon ville göra det för det, det är inte alla som vill alltså det, det är inte alla som vill sätta sig och spela in nej och inte lägga den tiden framför allt nej att, ja, fantastiskt. Och jag tycker att hon är så himla spännande designer. För att hon har ju verkligen ett unikt uttryck. Det är jättemycket sagoväsen och djur. och ja, men, Hon har gjort ett par jättehäftiga små tofflor som sitter som, som små kaniner. Som heter Hoppsalots. De mm. är helt fantastiska. och Hon har gjort den här kollektionen med muddar. Med olika djur, bilder på olika djur. Mm. Och så är det svansar som sticker ut. Som är liksom... Tredimensionella om man säger. Det är fantastiska, häftiga grejer. Så gå in och kika in Tiny Old Nits. Om ni inte redan har sett den ja. De flesta känner nog igen den för häxepuffsen. De här Beeklypers-kvillt. Ja, mitt, mitt favoritmönster av henne är nog mussan med renhonen på. Åh, det är så himla häftigt. Hon det är tredimensionella är... renhorn som sticker upp på huvudet. Ja. Jag gillar den Mr. Fox eh, Vad heter den? Stola, du vet den här halsduken Som är som en är räv också, den är också Ja, ja nej, Hon har gjort jättemycket roliga saker Hon har ju verkligen en unik stil mm, Verkligen eh, Och eh, ja Nej men gå in och kika in eh, Tiny Onits Tävling Tävling Tävling Ja, förra veckan så hade vi ingen tävling, men den här veckan, då är det dags igen. Och eh, vi har ju pratat väldigt gott nu om eh, Stefanis mönster, Tiny Old Nits. Eh, och hon har varit så himla ödmjuk som vi precis sa att hon var, att hon vill låta ut ett mönster till er. Och för enkelhetens skull så tänkte jag att vi gör bara så att ni går in på våran blogg stickuraspodcast.blogspot.com Och så kommenterar ni under detta avsnittets show notes vilket mönster ni helst skulle vilja vinna. Och sen så vinner en person det helt enkelt. Det är ju perfekt. Ja, och om ingen kommenterar så vinner jag det, bestämmer jag. För jag vill jättegärna sticka ett <laughs> Så du hoppas nu att ingen ska kommentera? Nej, det har nog aldrig hänt. Så att... Man kan blockera att ni... kommentarer. Ja. Det är jättekul att ni in och kommenterar och det är så himla roligt för oss att få läsa vad liksom era tankar och vi får jättemycket tips när ni in och kommenterar om era favorit sommarmönster eller vad det nu kan vara så att... Ja, det, ja det, är det är jätteroligt verkligen. Satt in och tävla och få chansen att vinna de här eh... Eh, Marias eh, favorit till exempel med en mössa med renhorn. Eller eh, ett par eh, tofflor som ser ut som kaniner. Eller vad ni nu helst önskar. Ja. Mm. Ja, det var, det var nog allt för idag. Mm, och vi måste ju faktiskt avsluta detta ganska fort idag. För att vi måste ju packa till Öland. Ja, packa stickningar och... Ja, och... Jag måste se till och med får med allt garn och alla stickor. Och shit, jag känner mig lite stressad alltså. Mm. Har, du, har du bestämt dig vad du ska ta med dig? Nej, ingen aning. Jag ska packa härifrån först i Norge. Så mycket som jag satt igång i veckan. Så har jag nog att göra på Öland. Ja, men visst vad härligt. Och jag funderar på om jag. Eftersom nu jag ska ta med mig lite nya saker. Kanske Eriks tröja och kanske någon kofta till mig själv. Så jag är sugen på att börja på. Så kanske jag ska passa på att packa ner något UFO också. För att... Eh, kompensera för det. –Ja. Såg du förresten att Tant Kofta har öppen har koffert på lördag? Oh har hon? –Ja. –Rackan, Barber. det hinner nog inte jag åka på. –Nej, jag tror inte jag hinner det heller. Så det är tips till er andra då. –Ja. <laughs> Imorgon, helt enkelt, när ni hör det här, så har Tant Kofta öppen koffert. <laughs> –Men köp inget mandarinfärgat garn. <laughs> –Nej, det är den paxat. <laughs> Ja, allihopa. har en helt fantastisk vecka. Och För det ska vi ha. Vi ska gå och sticka på Öland. Och det ja. kan inte bli bättre än så. Nej. Så ha det så bra. Hejdå. Hej då. Hej.